Lăcomia. Lăcomia este o închinare la idoli. Coloseni capitolul 3 versetul 5. Lăcomia, n-a cunoscut margini. Iov capitolul 20 versetul 20. Lăcomia este născătoare de patimi, pe care apoi le hrănește ca pe niște pui dragi. Lăcomia de avere înlocuiește pe Dumnezeu, îl înlătură de pe tronul inimii. Ca un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 am trecut pe lângă ogorul unui leneș și era numai spini. Proverbe, capitolul 24, versetele 30-31 Drumul leneșului este ca un hățiș de spini. Proverbe, capitolul 15, versetul 19 Lene este poarta pe care intră toate relele în sufletul omului. Unde intră lenea fuge credința, zboară bucuria și se topește nădejdea. Nimic nu învăluie mai ușor pe om ca lenea. Ea nu este un păcat care izbește privirea, ci vine încet, liniștit ca un abur fin, cu care diavolul îi moaie sufletul și trupul, lipsindu-l de orice rezistență. Lenevirea, sub orice formă ar fi, ne cinstește pe Dumnezeu și bucură pe prințul întunericului. Trândăvia deschide ușa inimii și îl invită pe diavolul să intre înăuntru. El aduce cu sine toate patimile. Nepăsarea și lenea n-au loc în împărăția lui Dumnezeu. Bucuria în Duhul Sfânt și neprihănirea cea plăcută toate își au izvorul în râvna pentru lucrarea lui Hristos. Numai râvna te izbăvește de lene. Leneșul asociază cântatul cocoșilor cu cântecul de leagăn. Dumnezeu a promis să vină în ajutorul slăbiciunii noastre, dar niciodată leneviei noastre. Libertatea Adevărul vă va face liberi. Ioan capitolul 8, versetul 32. Unde este Duhul Domnului, acolo este Slobozenia. 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 17. Dumnezeu? Te va scoate din strâmtorare, ca să te pună la un loc larg, în slobozenie. Iov, capitolul 36, versetele 15-16 Libertatea este mama tuturor lucrurilor frumoase și veșnice. Ea dă adevărata valoare omului și lucrurilor. Libertatea este condiția de bază a vieții în împărăția lui Dumnezeu. Libertatea este numai în adevăr și dragoste. Libertatea este mediul în care omul poate să săvârși cele mai frumoase și adevărate lucrări. Libertatea este fica adevărului și condiția de viață în împărăția lui Dumnezeu. Libertatea este prima condiție a vieții fizice și spirituale. Libertatea este condiția de bază a fericirii și a oricărei lucrări bune în viața omului. Libertatea este egală cu tăria. Numai cel liber poate fi tare. Libertatea de conștiință este primul mare bun pe care harul lui Dumnezeu l-aduce omului. Libertatea spirituală este cea mai desăvârșită libertate. Libertate de plină este semnul dumnezeirii. Dumnezeu este liber și omul este făcut după chipul lui Dumnezeu. În Hristos este deplină libertate. În libertate este adevărata fericire. Nimic nu strâmbtorează mai mult pe om și nimic nu îl înădușe mai puternic ca întunericul. Libertatea noastră ajută la eliberarea altor suflete și întărește adevărul învățăturilor marelui eliberator. Numai cei liberi pot elibera pe alții. După viață, libertatea este cel mai mare bun al omului. Numai în libertate omul este om în toată puterea cuvântului. Când nu te mai tem de moarte, ești cu adevărat liber. Când ești gata să mori, ei ai răpit toată puterea vrăjmașului. Numai cine și-a încredințat soarta în mâna, adevărului este cu adevărat liber. Prima condiție a bucuriei este libertatea. Una din fețele adevărului veșnic al lui Dumnezeu este libertatea. Cine a ajuns la slobozenie trăiește în împărăția lui Dumnezeu încă de pe acum. Oamenii nu pot gândi drept decât atunci când sunt liberi. Numai cine este în stare să sufere ajunge la adevăr, la libertate și poate avea gândire dreaptă. A fi creștin înseamnă a fi liber și de robia bunurilor pământești și de temeri și de păcat. Numai cei care sunt proprietatea Domnului Isus sunt adevărații oameni liberi. Numai cine știe să moară este izbăvit de orice robie și ajunge stăpân peste toate. Scap de robia păcatului și a morții numai când devii robul sfințeniei și al vieții. Nu există cale de mijloc. Numai cine este liber de minciună este robul adevărului, iar a fi robul adevărului înseamnă a fi cu adevărat liber. Niciun preț nu este atât de mare care pus în balanță să atârne cât libertatea. Omul este cu adevărat om numai când este liber, liber și de poftele sale. Robul adevărului este cel mai liber om și stăpânul cel mai adevărat. Nimic nu se face silit în caza Harului Dumnezeiesc, totul e liber și de bunăvoie. La ce-ți folosesc aripile dacă ești închis în colivie? Orice lucru care robește sufletul îl nefericește și răpește lumina adevărului. Niciun om nu are dreptul să răpească libertatea altui om, impunându-i un crez sau o care de urmat, chiar dacă crezul este legat de numele lui Dumnezeu. Legea slobozeniei este darul lui Dumnezeu, dat nouă celor care credem. Numai credința știe să umble cu această lege. La temelia vieții omului, printre alte legi, Dumnezeu a pus și legea libertății. Omul își păstrează libertatea numai dacă stăruiește și-și adâncește privirile în ea, altfel o pierde și devine rob. Omul este atât de liber cât vrea el să fie. Cea mai grea robie este robia păcatului și a eului. Cine a scăpat de aceste robii este cu adevărat liber. Nu mai poate fi robit de oameni și de nimic pe pământ cel care a fost izbăvit de robia euului propriu numai apărând libertatea câștigi pe oameni pentru adevăr și pentru împărăția lui Dumnezeu. Adevărul naște fi numai în casa a libertății. Ei sunt adevărații moștenitori ai împărăției dragostei veșnice. Cei stăpăniți de Hristos sunt adevărații oameni liberi. Numai cei liberi au lumină și perspectivă dumnezeiască cu nehotar. Numai cei liberi se pot folosi de puterile pe care le au și pot să-și folosească aripile duhovnicești, zburând fără piedică spre înălțimile Harului. Nimeni nu este liber cu adevărat decât în adevăr, în Hristos. Dumnezeu respectă cu desăvârșire libertatea omului, căci ea este o latură a chipului său în om. Numai în libertate omul este om în toată puterea cuvântului și primește pe față și în inimă chipul lui Dumnezeu. Fără libertate omul nu este om, credinciosul nu este credincios. Numai cine este liber trăiește cu adevărat. A fi liber nu înseamnă să-ți faci voia ta ci să mergi condus numai de duhul adevărului. Libertatea cuprinde în ea o mare răspundere și Dumnezeu nu o dă decât aceluia care se supune adevărului. A nu ieși de sub autoritatea lui Dumnezeu, aceasta este adevărata libertate. Oamenii liberi pot scăpa de pericolul de a intra sub stăpânirea altora dacă învață să fie stăpâni pe ei înșiși. Libertatea fără adevăr e cea mai primejdioasă robie. Cine nu-i stăpân pe sine, nu-i liber. Adevărata libertate este supunerea față de Dumnezeu. Înainte de a fi liberi în lume, trebuie să fim liberi în noi înșine. Pasărea din colivie nu știe că știe să zboare. Numai libertatea dă vieții sens. Lingușirea Cine lingușește pe aproapele său îi întinde un laț sub pașii lui. Proverbe capitolul 29, versetul 5. Lingușitorul este frate geamăn cu diavolul, se gândește numai la sine. Vorba lingușitorului te mângâie, iar mâna lui te caută prin buzunare. Cine umblă să capete bunăvoința oamenilor, jertfind adevărul sau acoperindu-l, acela este lingușitor. Lingușitorul nu iubește pe nimeni afară de sine însuși. Acceptarea lingușirii arată forma acoperită a autolingușirii. A lingușii înseamnă a spune altuia ceea ce credem despre noi înșine. Lucrurile lumii Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. 1 Ioan 2, versetul 15 să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu. Romani, capitolul 12, versetul 2 Cine se potrivește chipului veacului acestuia pierde chipul lui Dumnezeu. E mai bună sărăcia pe care ne-o dă Domnul decât bogăția pe care ne-o dă lumea și diavolul. O inimă robită de pământul blestemat nu poate fi slobodă în adevărul cerului. Când nu te mai ocupi de Dumnezeu și de cuvântul Lui, de lucrarea Evangheliei și de viața de neprihănire, te vei ocupa cu lumea, cu frământările vieții acesteia și cu păcatul. Stare de mijloc nu există. Lucrările lumii, oricât de curate și nevinovate ar fi, ne fac neroditor și ne mănâncă nădejdea în fagăduințele Lui Dumnezeu. Cu ochii firești vezi prețioase lucrurile lumii. Gălăgia pământului a lucrurilor pământești este o mare piedică pentru înțelegerea adevărului. Nu poți avea putere asupra lumii de vreme ești amestecat cu ea. Oricât de atrăgătoare și frumoase ar fi lucrurile lumii, pentru creștin sunt povară și îl împiedică mersul lui spre împărăția luminii veșnice. Sunt greutăți atârnate de aripile credinței lui și nu mai poate zbura. Lumea este un dușman de moarte mult mai periculos când îți zâmbește decât atunci când te înfruntă. Ceea ce numesc oamenii religie se îmbracă în zilele noastre cu farmecele cele mai puternice, aruncând grosolăniile evului mediu, ea, Religia? Cheamă în ajutorul ei mijloacele unui gust ales, ale unui vea cu o cultură înaintată? Aceasta nu este altceva decât religia lumii.